מזמור סא למנצח על נגינת לדוד. שמעה אלוהים רינתי הקשיבה תפילתי מקצה הארץ אליך אקרא בעטוף לבי בצור ירום ממני תנחני כי היית מחצה מגדל עוז מפני אויב אגורה ואהולך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלע. כי אתה אלוהים שמעת לנדרי, נתת ירושת יראה שמך. ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור. ישב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת מן ינצרוהו. כן אזמרה שמך לעד, لشلمين دراي يوم يوم